«Послухай, Купере, як ти дивишся на те, щоб перенести урок на завтра?» Якось запитав його Харлен. «Я хотів би на цьому тижні побувати в трьохсотому сторіччі, перевірити одне спостереження і побачитися з одним чоловіком. Він якраз вільний сьогодні увечері». У Купера заблищали очі. «Я не міг би з вами поїхати». «Ти хочеш?» «А вже ж! Я ніколи не їздив у капсулі, Хіба що того разу, коли мене приставили сюди із 78-го, але тоді я так і не зрозумів, що сталося. Харлан звик користуватися капсулою, що стояла в шахті С, і за написаним правилом призначалася для техніків в усіх сторіччях. Купер ішов туди слідом за Харланом, не виказуючи жодних ознак замішання. Він без вагання увійшов у капсулу і сів на круглий диванчик, що повністю оперізував її стінки. Однак, коли Харлен увімкнув поле і спрямував капсулу в минуле, на Куперовому обличчі відбився кумедний вираз подиву. «Я нічого не відчуваю», – сказав він. «Щось не ладиться?» «Усе гаразд. Ти нічого не відчуваєш, бо ми не рухаємося в буквальному розумінні цього слова. Нашу капсулу, мов би, протягує крізь час». «Фактично», – повчально провадив далі Харлен, «цієї миті ні ти, ні я не складаємося з речовини». Хоча, судячи з нашого зовнішнього вигляду, цього не скажеш. Сотні людей можуть послуговуватися нашою капсулою цієї миті, рухаючись, якщо так можна висловитися, у різних часових напрямках, проникаючи один крізь одного і так далі. Закони звичайного світу не поширюються на шахти з капсулами. Купорів рот скривився у лукавій посмішці, і Харленові стало ніяково. Хлопець вивчає темпоральну механіку і знає про ці речі більше за мене, – подумав він. Мені слід було б помовчити і не корчити з себе дурня. Він замовк і похмуро втупився у купера. За кілька місяців вуса у юнака помітно виросли. Вони звисали донизу, як говорили вічні, у стилі Малансона. Винахідник темпорального поля Малансон був зображений на єдиній і досить невиразній фотографії з такими самими вусами, тож вони зажили популярності серед вічних, хоча й не всім личили. Куперів погляд прикипів до приладу, де швидко змінювалися цифри, показуючи номери століть, крізь які вони мчались. «Як далеко сягають у майбутнє шахти капсул?» – запитав він. «Хіба ти не проходив цього?» На студіях майже не згадували про капсули. Харлан стенув плечима. Вічності немає кінця, шахти сягають у безмежність. А вам далеко доводилося бувати у майбутньому? Трьохсоте сторіччя, куди ми дістаємося, буде найвіддаленішим. Доктор Твісел, наприклад, побував у п'ятдесятитисячному. Неймовірно, прошепотів Купер. Це ще нічого. Деякі вічні бували аж за сто п'ятдесятитисячним сторіччям. І що там? А нічого. Понуро відповів Харлан. Повно всякої тварі, але людей нема. Людство щезло з лиця землі. Вимерло? Знищено? Не думаю, що хтось знає достеменно. Хіба не можна якось це змінити? Розумієш, починаючи з сімдесятитисячного і далі, почав був Харлан і вразосікся. Послухай час із ним, давай побалакаємо про щось інше. Існувала тема, до якої вічні ставилися майже із забобонним страхом. Це були так звані приховані сторіччя, період між 70 -ти тисячним і 150 -ти тисячним. Про нього рідко згадували. Свої скромні знання цієї ери Харлан завдячував тісному співробітництву з Двіселом. Вони зводилися до того, що в жодному із тисяч тих сторіч вічні не могли проникнути в час. Двері між вічністю і часом були зачинені. Чому? Ніхто цього не знав. З випадкових твіселових фраз Харлан зробив висновок, що раніше вже були спроби змінити реальність у сторіччях, які безпосередньо передували 70 тисячному, але без достатніх спостережень за наступними сторіччями ці спроби успіху не мали. Твісел якось сказав з усміхом, «Ми ще й до них доберемося, а поки що у нас вистачає клопотів із 70-ма тисячами сторіч». Однак слова його звучали не зовсім переконливо.